Bueno, hemen txego Merkatu Zarrean, larun unbata arratsalde batean, Baskari eder batean, ba, libre eguna. Idoia, raizet, eta beste, unkalsatu pillo batean inguruan, ba, egindako Baskaria. Eta gurekin daukagu ideia, eta, bolo, bueno, denengo baldera, ez? Bola, bueno, arratsaldean ideia. Gaito, arratsaldean baita zua, jere. Eta, denengo baldera, ba, bueno, ea, zer moduz bai, Baskaria, eta bai egunean, zer harrekin diren gainontzeko ekitaldiak, libre egunean koa baskariaz zeragarri egunak pues eguraldia dela medio eta gaur e, bueno atzo iragarri zuten e, gaurko hori e, zaparra databotako zula eta orduan gaurko iragarria zen e, protestatuagenezkan bain batekinen bertan berautzi berri izan ditugu eguraldia zela eta baina e, e, irudikatu dugu beintzat errekonferantzan e, pertsonok e, libre izan nahi e, dugu Euskal Herri libre batean eta libreitzak e, irudikatu ditugu e, guztiekin oso irudi politika e, Eh, Azaldu dugu eta Baskaria bazora garri zekulako Ze, jendetza eh, elkartu da, berotasuna eh, elkartasuna eh, animoak eta goxotasuna eh, adierazten duten maitasuna adierazten dugun enean, eh, pues eh, hori, zora garri Baskaria. Eh, da, etorreko dazera enbeste huelta madrera, junta, huelta eta junta, huelta, ez, eh? ez dakiria sema tal dizkuntzeazten kala indikanei daitzen taizu, ez? Eh? Zemotuz doa prozesu guztia? Ba, genekia imezela, luze, luze, eta dirudena zorendik gehiago luetzota, eta eke. Azkenean, ja, buf, ja, astu ditu, diazen bat, bolta eman ditugun, ja da, e, inmadri dara, nik esango nukeia, horeretatik e, atera, eta San Fernando denare zerainoeko biorgun eguztiak ezagutzen, ezagutzen ditu dela, tartean, e, e, Hasi ginenetik an e, bero sargoria eta elurra ere topatu dugu eta jo, pues, e, gaurko eguneko txatasun honek e, e, pues e, datosen azdetarako animoak eta indarrak eta ematen dizkizu e pasari, pues dudan bezala dirudinez oraingoz baldtugu eh otsaldea bitarteko hitzorduak eh audientzia nazionaleko eh an e, horretan epaileak e, alagurututa, derrigorrean eh auziperatuak bertan egon behar hon dugu eh pantomima hutse nazkagarri honetan eta pues tripak jaten dituzu baina gaurko berotasunarekin pues eh eramangarriago izan daitezke eta dira eh horrengo sesioak Hemendikan aurrera, kausa geiago, hemendikan ezan lotza eta bitarte hemendikan epaiketa bai, gero euskako sententzia tratatzeko haindiken eh batzuk edo pasako da, bat egongo da. Hemendikan aurrera ekimen gehiago gaurkoa bezala, ikusi badaude edo Bai, pues eh gaurre herri mailan eta e, egin dugu eh libre eguna E, jakin adibidez e, abenduaren 14 e, Donostian e, libre lastarketa e, irat, iragarria dagoela e, bueno antolatua dagoela e, e, zera Euskal Herri mailan eta pues dato zen e, astuetarako gabonak da tartean e, daude eta hainbat e, E, pf, ekimeneta e, daude ez libreguneekin baizik eta euskal herriak beredin dinamika propioan eta garatzen ditu negunak baina, 2 e, miliata malo garrene urtearen azirari begirak, bai, ba, ari gara aurri ikusten, puse, egon daitezkela eta egongo direla bestelako ekimenak Ba, oso, no. Begiria. Mila esker burik negotia gatik, eta, bueno, urren arteta hemen esan da Madriden, eh? A ida eta vuelta, oie, eta junta etorre, oie, gara dien idagoetorri eta bertan gelditu. Bertan gelditu, bertan gelditu, eta mila esker zuhe eh, hemen egoteagatik. gatik. Haldas, mila esker. Zue, jo, izan.